aurre dauden umentzako ikuskizuna, aurten ekarriko dugu martin eta paperezko basoa. E, bueno, Txontzongiokola erraldoiak edo e, osatutako e, ikuskizuna da, lausaio izango ditugu. E, gero, hurrengoak e, datozenak izaten dira lehen eskuntzan daudenak, baina bigarren zikloa, alegia, sortzi eta urte bitarteko umentzat aurten e, eidabe zeataljaren eskutik ekarri dugu futbolariak eta printz, printzesak ikuskizuna. Han honek lantzen duen gaia, ba, eh, berdintasunarena izaten da. Eta, bueno, jaesan iritzu hitza egune nahiko ikuskizun interesgarria gaina da gai bat, e, bueno, bakigu ondo ikastetchetan, ba, bueno, nahiko kezka hondia dakatela honekin eta, bueno, ba, piston eh egiten ari direla, ba, gai hau ikaslekin e, lantzeko. Gero, urrengo txandan dakagu, eh ja eh debehatzeko ikaslei susendua, lehenengo, lehenengo eta bigarren kurtzoan daudenentzak, eta, eta da zergatik Jamil eh beste inguruko eh ausnarketa egiten da. Eta gero, eh daukago bestikuskizun bat, horia izango da ez antzerkia, pelikula da. Ikuskizun hau ekarri dugu, bueno, segun instituto batetik egin ziguten proposamen bat dala gartxo eh filma. Eh, ne da que son mesalda Asiskor meneta pelikula eta bueno, ia izan guri proposamena oso interesgarri iru itozitzegun ta gaineraiek harremanetan ari ziren Asiskorekin, ba bueno, se pelikula ikusita gero aukera ematen du berak e, ikastetzetara joteko ta ikaslekin e, baritzeko, pues han bueno, pelikula ninguruan, ai e, Santiagoko bidearen iguruan, hainbat jausen ninguruan. Orduan el usatu genean proposamena beste institutuei eta bueno, e, ezakiz bost edo esan digute baietz, eh zutela, zuztela orduan hori eingo dugu, e, martxoaren 4 ikusiko dute pelikula eta guru horrengo astean hasizko joango da eh parte hartuko duten institutuetara, ba esan bueno, e, dugun e, saiotz hori egitera. Eta gero, e, martxoaren 7tik horretan ordez dugu egun hori zehaztu, ze, bueno, ikastetzeekin, institutuekin markatu etxe behar dugu, baina bueno, hor arrasmo bat egiteko. Eta bueno, irututzit egun, eh izango litzatekeela, ba, izan ba Gaztetzako, bueno, edo work bat antolatzea. Eh emango saien gai egiteko izango da jakina, ba Gaztegi dagokien interesatzen saien gai bat, eh bentsate joku pizkatateatzeko baien parte hartzaile parte hartze horretara eta asmoa genuen e, udaletxean egiteko areto nagusian ere beti e, baldentzatuta egodo da ba segun azkenean zenbateke parte hartzen duten principio esori e, udaletxeko areto nagusian eta izango da pues, goiz batean pues e, amarretatik ama baitara botoak bueno, horretan edo e, ja, momentuz, ya momentu uzu uste utiru instituko edo ya esan digutela baiets Orduan, denun artean erabaki beharko dugu edo moldatu beharko dugu abertzen egun egokiena egin alizateko. Aireta, izango da, irugarren eta lagarren e, e, mailako ikasle emasai aukera.